وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكيرين والحمد لله رب العالمين <تصفح> مزمعیتونه محترمو زیرا marked يوم باندې ماځه واقعان د قران او حديث پدې جو ما باندې یو صحیح بخاری کې راغله 1492 نمبر حدیث نبی عليه الصلاه والسلام یو ذکر کړی امام بخاری رحمت الله تعالی نے بل کې صحیح حدیث روایت سره هغه نقل کړي صحیح حدیث ته پیغمبر علیہ الصلاه والسلام فرمایي بنی اسرائیل یا صلیده بل انسان نا ذکر از مطالبه هو چې مال سپیسه پکاله 1000 دینار ته او تل مال دینار پکاله دا وته ټیکتا دینار هغه لږ کومه کومه لا گوار والا پدی باندې گواسو کې گوار والا چې پریمانه کوي دا وته الله زما یوه ته دې څه ایدا په تمل یو کفیل راځي معناتا کفیل استازه مممالیت ذمہ والی مطلب کته دا ما تران نکړه نو ما ته هغه راکې استا کفیل ناه ته الله زما کفیل باره لاغه ته چې دا څه وځي الله زما کفیل دی والله زماده واحده نو بس اغزر دیناری ور لورکلو یاو ده سمندر نو غالباً پوری پاتی که دو بل راپوری پاتی که دو اغزر دیناری ورکلو او پل سرور دی پاگی باننے برابر کن چکن آده آگه وقت برابر شو ڈیم برابر شو دا سلوه ده سمندر غالی طراغ ای کمچه کرز اغسطیو کشتانه ملاوید سغت ده کرز بس وغالی طیم ده اغبا بتم اید اغبا ده سمندر غالی طراغ ای انتظار باکه یو ده ده کشتانه ملاویده او سو نده یو ترتیبو فی یو لرگه اغی اونسی رو او پاغی کے دو دینار پر سونے ہو تا اس کا فتح دیر ہماما بڑا چاند رہو دو سونے اگر دیناروں میں اگر پاغی کے کئی یو چی تو لکھا دا اگر صلی پنوم باندے او بے محفوظ طریقے سرا بہترین طریقے سرا اگر لرگے او بے اگر سا اندازہ پر آبر پلان کئی دا تبا کس را گلی او اس تکی بولا لی نو بس اگر لرگے سمندر تا روش تو جو هر ما دمو ور كله افکل حجون کی کشته ملاوی گنه نو تا على سلیت دا کار څه مغور و سلیم پرپندم باندې کوم کار ته باندې راغلو پیغمبر اسلام فرمای غمل تولا انت دار ایکو جنک لکی سړې و دما کر زراړی او سونا برړی هغه فتل از دې شتان کې ستل چې کوجې را روان نه وزین کړه له جراشه ده کو نور سنشي معمولی شی ده ځه فشاکله په کار راشي مخشاکله بهوري ناغه لږه راتینګ او جکله لږه راتینګ ته هغه فلو کو نو وکټه تل تابع کیرا د سونیه دینارونو پرته او هغه کیرا چې کوم پروت ده په نوم باندې بر هنجا وخت بل اصلي واسطه کلی ګشته دره خاطر او زر دیناره ور سرو راغه او دا وی راستا هرڅ د لونګ پیمانه لېښو نور زر دیناره په دې باندې لګلې شو هو کوج رضیوان نه چې کریستیانه مینا نه ناور ته تا چې نمخ سر علي و دا یې د چله چې د نیمه محکمات د کریستیانه نه ملاوي شي او اوس دا احتجاجر عالم دا طواله ناور ته جناب استاد طرف الله اکرس اداکرره استاد طرف کرزمات ملو شو او تو تا زرد دینا رواغ لا دی صریع روح پل دینا رواغ است لورا واپس شو او پل مکام دراؤ دا واقعی آوها چه ما تاستا بیان پا دا نبی علیہ السلام ذکر کرده دا د بنی اسرائیلو د زرگونو که علمق که دا زمانی واقعی شوی دا او فی همبر تا اللہ واقعی کئی چونکه دا خبر پاک کل سرنم معلومی گی دا دی و جی خام خاجی دیل علی یا پیغمبر سلاة و اسلام تعالی صلی اللہ تعالی خبر ارکل دے پیغمبر سلاة و اسلام دا واقعات دی کون تبیند اوز درس عجیبا من دا واقعات دی صد و دو گوری سن عاشتا و انتاکیخ کاری خودی کے دیر خبری دی پیغمبر سلاة و اسلام دول واقعات دی بن اسرایل اقبال کون تنری بیان کری خور آغا واقعات دی بیان کری دی چی بکم واقعات دو کی دا امت دا پارس تعلیمات او سبق شدا نو عارف کسمه واکه اتنه ویلې سن انو سلام خپل کوم ته انګړي اول دی واکه کی جوه ور نکره سم مل عامه جای نکته سړی تجارت د لپاره د ضرورت د لپاره کرخت اغسته یو انسان د لپاره د بل نه ضرورت او د تجارت د لپاره کرخت نه است الله درسه یو هغه کې چې تاسو وګورئ نو په ټیم باندې قرضه هغه ادا करावा غسړي ته انتهايي کوشش وکاو او قرضه الله تعالی او رسول الله مخلي بي نو تاسو کمن تاسو خپل معاشره کې اورو کوم قرضه هو کله جواب یې او کنده پټه نو دوله کې خدای دې ما خبره چې په وخت باندې دایي ادايي واجب نن او رسول هغه کې بس موږ تاسو ته په خپل لپټه راغي بینه نورو پیغام پیغام ورکړي چې دا ورکوځي زمبلې چې د نشته د او باندې نن دي چې نو د هغه څنګه کې هغه ستو کې دانیته کې بده او سو بیا ورکول دي د دې وجه نه یو غلط تصور د ګرځ متعلق پیدا شي هنان دا یې احسان دی انسان د په یو او روپای باندې نیکی او ده احسان او د نیکه چه اسلام که ده تصور موجود ده داغی متعلق ده تصور دی اوز چه بس داکرد ورکولا اخبالی بیسی رو کون اوز کا چاہتاوا ہے اغاز کا رئین اوم ندرکی دا چه بس دایران اوپا اوزا رازا نو مطلب دارچه اخیره کی باتتبا اغطا احسان بانده دی یو خد تا پیغمبر علی السلام دو سلام امت تا داوغه یا یعنی همدی واکه کی تعلیم همداده کجری چات ضرورت راشی دا تعلیم نشی تا ته احسان توا ور توا بل طرف ته د دین سریدان کوشش کو چې خپل پیسې توکل او اعتماد سمندر ته لو رکھلې او کوششې دا کو چې الله بدا اورسې نو بل طرف ته شریعت تا ته تعلیم درکې کچری دا دا کوله معاملې نه پاد کوله کې ذمره ذور ولته چې مالک خپل حق ور مغدوین سبق پاغی کے دا ادائی گئے چی ادائی گئی خیستہ طریقے سر گوز بکاری بہت سرینی طریقے سر او بلا خبرہ تجارت پرہ یو سلیوی کمزوریوی تجارت پرعملی سبال یکین وی چیرہ بار حال تبدا ادائی اخبرہ ماں معاملہ تجارت پانے را لم قلقون او کباز حتیم کی ملاوی ملو را اخلاف کرن است انسان کچری واهلی سماملہ کوي یا گاڑے خپل یا بل تجارتي دي یا ډلې دي کنه قرضاری روانو روانو غاړي ته تجارت لپاره راستي شي روان او طرف عام ځبني اسرائیل واقعیات بیانول څنګه نور بني اسرائیل واقعیات مبارک زیات تا کوي باقي خدا سي قرآن سره بالکل متصادم الٹا او غلط دي او باندی واقعات د ذی چپای کې صاحب رات او سبق شته څنګه نبی اسلام دا بیان کړی دا نو کدا سکه سم واقعات نو علماو لیکلي دی غیج بل طرف تا سمندري تجارت کولیا سمندري اسپار کول سمندر نه پیدي غستل اغه د دې حدیث ته معلوميږي چې دا الله تعالی د امت لپاره ذریعہ ګرځول دی دا غینم پیدا غستې بل طرف ته دې واقعیا کې او صداقت امانتداری او احتیاپ ورا دې سړی راته وی الله زما دا الله نو مغاستل دا غره چې چا سره د الله جل جلاله او د ذات او د نبی اسلام صلی د ذات گرامی قدر ویني د پیغمبر نوم دا غ مهتراتلو او دا الله نو دا غ مهتراتلو بس دا دې خبره دا بیا دې راته وی خبره چې کله دې سړی دې لومبي سړی ته وند الله نو مغاستو چې کړه زراکه غوايو هوhto وې الله زما غواړي نو بس او چې د وین مته وې شیرا دا الله نومي هغه ستو له بیا په لیسه 0 روپۍ ډاکتسي बर्बाद کړې پالای اعتماد چې او سي کچاره 900 دینه دا زر زمال له زر نوره والسته او به ګټه کې کې نه استعمال کړو بولې هغه ته سوت دا الله نومي پېښ کړو ډاکتسي موږ او په ضروبه باندې کې سمونه لکه سي دا الله تعالی نوم پېښ د دروغه سوال نه په اړه سره وی سوال لپاره هغه کې د الله نوم په پښکول لاد لګم هغه شیوه ګرځیدل دو ده ګرځیدل نه دا الله نوم به ارز ته کې نه پښین د دې با عزت او احترام کې چې نبی له سلام د نوم به عزت او احترام کې کچره د الله د نوم عزت پات نه عزت کم ځای باندې چې کله د نبی له سلام څو سلام ناموس پات نه شه عزت مسلمان عزت کم ځای انا دی وینه د الله نوم احترام چې کله د الله نوم یوتم واغستو نو بے جواز او بے وکلا اوله کار راځور کو او بل ترڅ کې دغه د الله نوم اغستو نا اغم انتهای کوشش کو په خپل ټیم باندې اغه شیخ خپل مالک تور رس او د دغه دعوه چې په دې کې د الله یېرموږي چې کله یو انسان کې د الله یېرمي نه د مخلوق حق نه هو او انسان کے دا الله ير وې نو طارق او طارق به او چې کوم انسان کې دا الله موجود نه نو انسان کې امانتداري نه به نه به کې ديانتداری په ځا ارسل الله جل, جل او بل طرف دا دی واه کې یو سبق دے چتان یو کاس یو شی اخلی کرس پیتی اخلی نه پامي باندې د غوامو تعالی بځای دا سپېتې مدینې په ځخه خلکو یره مانه ځان لره کول ما ی یقین نشته دمت نشته نه نه اعتماد زما شته او هر حل غوا جوړول تمامه لکه د قرض معاملګې که قرض اغستلو قرض لک یا پیسې ورکول لنه کې اعتماد وی خبره بردا او بهتري خبره در چې غوا جو شي د غوامو مطالبه اغل راجیز ده گوه جولولم جایز دی نجولولم جایز دیش خوزا گوه دا نجولولم نا گوه جولول دا دهترین خبرات دی زکا پا انسان بانده یه را را سبالا با آغاو ایتا اللہ سرا کلی گئتا پا ما پینزل لسور کلی نو بیا با مسلی شل پیر دا سی شوی دی آو زمونگاو چونکی معملات دی نو معملات دو که صدیق دا پتا لگ سکالم یوملگری آغا تقریبا مونږه را... م... والد سره 15000 روپیا ورکړل نو بیا هغه تیار دی او زما والد چې په پریشان و هغه ما ته ورلو چې پاتې ا دی تابلنه زما ته ماته پاتې ا دی بس لکه چې ماته دی والد سره تمه ورسکه چې بل فرض داد او قسم مخ کوي نو بامن رات دا نه مسئله باندې راته چا د سې وړکول یغه چې پیسي کاغستلو خرصو لسیزو نایی نو دگوه مطالبه کول دا دنایتی مادای خبرانده گوه جولول یا زمدار جولول دا شریط و دروسته اول طرف تا کده واقعی که او گوری اغلرگی معمولی شه علماء دکلی معمولی شه پروتی اپلا ربانیتای استعمال که جایز ده دگری او دکلا پرترا یا در روطای او دکلا پرترا سپاک را خودی یا بل څه معمولی شی دی چې هغه تاسو استعمال کوو فزایي گنجائش تا پهاتې شو چې قیمتي شی نسبا عربیا د ری تشیر کول پکاري غزال نه مسله لوقي مسله بیا بیان داګه اعلان بیا جمعات کې نه لري پکاره جمعات کې یو شی اعلان جمعات کې پکاره اکبر رخصینه نو بار بیا د هغه تشیر پکاره کې چا مونتي راغه لکه چې پغوک راغی کې تپوس کی یاد اگې د کسانو نه تپوس کی بس دا کافی نه لشه درو پاین د دوی ورمل محله تپوسو مثلا لکه لس ځینځل لسته لیک کالید نه د باکر مناواله تر غواډي پورې ځې په زی اجرو کې هوا یا یو ځېبل ځوې ځکه چې شمر شې سي وينه د اغیب د مالک طرف اغیب سي سي مالک یې تا تر غواډي کې ملوي شي دا, دا, دا خان پول کې ملوي شي کېد شي سېرا شي براد خان کې ملوي شي نو مالک تب خپل شی ورسم په زمونږه د خلق خدا لري یو روپې ومنته جمعات کې اوموي کله څ روپې ومنته جمعات کې اوموي او خپل طرف تا یا د خور جدا دې لا یا غرور یې لا نه نکړې یا په پردی په حق باندې قبضه چولې دنده بالکل فکر نه کوي په هغه یو ټاب باندې هغه کناجی سي 12 ملي سي غالبا وي بل از مکه د بل ر بان نکړ و چې د یو په منځ ته جمعه په اړه ټول مشومان سبق نه خپل ماشومان دا ویل د روپې چان وکښول نو یو ترڅ تا د یو په باندې په ټول مشومان او د طول جمعه او په جمعه کې اعلانو نه راوړی پیغمبر علی السلام مکه او اعلانو اعلان او پیغمبر علی السلام کل کړ لا ردک الله دې ترته راشي او واپس نکیل ولته خیري ودا وکړ نو تا روته باندې هته ټول خلک آره د موزه او د سبق نو بازه قبول ترته تلګون شي هغه ستالند له بدلنه لاندې کړی دا غي غم نشي ندی وژنه بهر حال معمولیش یوه دقیقه جای شو او که زیات شوی نه عربیا تشهیر اشتہار او مشهورتیا بکاری بګاری خپل مالک ملوشي او مالک ته واپس بل تر تعقدی واکیه کی ووري نو پیولرګی کی پیسې خو کې خدن ظاهر چو ووري خپل مال ورو او باجی وی نه خلق د الله تعالی الله تعالی دا غیپ پلاس باندیزه یو کار صادر کی چې ته کرامت پیل کیږي هر مګر د انساني طاقت کار نه اوس به د الله طاقت او د فلسفي عبو د غر کې بل تر تعورسولې جا الله دته د ولي کرامت ولې کی بیر دا کارونه چې د انساني لاس او د طاقت نه یو بیام الله تعالی دیو انسان پلاس باندې ساتر کی او هغه انسان نیک انسان منو دته ولې کی کرامت او هغه انسان مدعي د نبوت څنګه ته ولې خلاف عادت کار دیو انسان پلاس باندې کېده قام مدعی بنبوت نه دي تا معجزوي خلک د دین عاجزي د مقابله نشي کوله او کچره دا, دا انسان مدعی د نبوت نه انسانی متقبي د سنتي نه دي کرامت عزت ته ویل کیږي دانه یا عزت لکه څنګه چې د دې تاریخ په سمندر ته ورغلل بل تر ته الله او رسول باسه نتا سودا ذکرو کړه نه نه یار لاون هودا سی کیند نشي او تاسو راواله نیر ته ودا به سا واغتا وای چې بار ازما مختلف پیسه غی نیر کويشتي د تا ویل کی غلبه یه حال نه کوم خلک بیا صرف الله اعتماد زماستره پر پري واکي کړه سبق نشته که ځانګریسي نه پورې په ما ته اچا کړو دلې نشو نو ال تکي پسې کې بند کوسې ته دا کم لړی او بیا هغه اگلا او بلته تر ته زره په واغست پاکستان کې لړ هغه ته پوری وی د خپلوال هغه او تې مستاد طرف الله حستا کر زنا کنه نو دا زماستا لپاره سبق نه دا سبق دی خدای هغه چا د لپاره چې د الله سره مضبوط تعلق وي او انت کته دا کائنات دا په خپل سترګو باندې لیدلې چې دا د الله د ذاتو زړه برابر مخالبت نشي کولای دا الله د امر تابع دی هغه ته داسې دا ژوند الله پر سترګو خلی او نو هغه انسان ته په تلګي چې دا کائنات دا اس شینریزم په مثال د ملی دی او دا ارس چې کوي الله تعالی کوي نو هغه انسان کدا سوي کی نو هغه دparagraph څخه په زماستر په وړاندې تر طریقره چې هغه په دې بروالې خپل مالک لوي پلاس کېږي ودامه وړ استاپسی دیغه تابع ورس نو باندې حال توکل او اعتماد وې با دی تاسو بابا به اعتماد نکې په الله باندې کې نه کړي صرف په الله باندې یقین کو تاسو چې اختیار کول نه شولې پکې تبه نه زی پوری وزینه او ځکه الله رسول کو نه هغه مالک دا هغه خپل شی ور رسېد هغه دا, دا خپل شی ور رسېد اعتماد او توکل وې دیتا اسباب اختیار کا دا اسبابونه که دوه تمامه کوا که ما د چانه ساته د الله نه ساته تا اسبابو می اختیار ہے او د اسبابو یقینم لری چې د دینه بگی نو هدیته ویل دا د الله سرهغه شریف دا خود دا اکیدی په سات دی او کچره تمامه الله نه لره نو دیته ویل کیږي صحیح توکل او که اسباب بالکل پرې دی لامکو انرژي نه تردانګي نو دیته ویل کیږي خود کشی. دته ملي کې جهالت او حماقت جن تورځه اصله نه اخلي دته توکل نه ملي کېږي دته ملي کې او جهالت نبي رسول الله صلوات جنگ ته په یو موقع باندې ورته نو د جنګ یو کمیس پدې پیغمبر علیه صلوات الله وسلم وز وړي واستي ولی د نبي علیه السلام په الله باندې اعتماد نو کوی ته پیغمبر نه په امت کې د چازيات اعتماد پاله نشي کړل حالانکه نبي او مضبوط چی تو را بی اثر نگئی داگی در پاس بل کمی سرا چولیو با جنگیو خد کی ابار نبی علی صلی اللہ روته وسلم روواتو او تو را بی اثر آو اگر زان نوا کیر بیان کو بیان کوم ملامت و نبی علیہ السلام یا رسول اللہ مکستاونا منل او خد لنزو پیامبر لی صلی اللہ علیہ وسلم و تید نبی شان سر دام و ناسیب ندی چی اگر زگر آواتی و تور راوالی اگر دی بیاروستوشی و, و, بیار و, و دائ پدې واقعیا کې توکل او اعتماد باندې ځان کوې کې دا توکل له چه اسباب لري دا د مضبوط خلق خبره دی حدیث کې چې کومه ده دی بوخاري دی روایت کې چې کومه خبره ده دا د مضبوط خلق خبره ده د مضبوط یقین والا اپات شو زماستا یقین اخو هغه یقین چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې بیان هي چې کاد الفقر ان يكون كفر قریب چې د پکر نه کفر جوړیږي ی ولي الله به پاغ به نه را شي تاغ به د الله فذ باندې یقین پیدا شي الله به یو غبی انتظام کی او که ف ماتانار راله د پبر نسلام فکرری دی د چ کو پر جوړ شي چته ب د دي جو خدای پاه خمه شوده سره جمال نراکن یا بویللی چ خدای زدیدي دللملو بس د ایمان نه مت وي کابد دترې راغلی زکه د مسلمان او د کاتر نکان نکیږي هلته ب خذ مسلمانی او تو پرې خبره د ایمان م خلاص شوي نوزانان برې کاپر کي نو بار حال جماعت پر دھکا توکل جماعات تو دنیا ای ضرورت او مسبب اختیار کا کله توی ضرورت او مسبب اختیار کا پکای پدی اسباب اعتماد مکو پدی اسباب باندې پدی کی اچون کی ودین کند کی سود دے تا الله جل جلالہ ہو جان الله دی محمد صلی الله علیه وسلم یا ولا ولین یا سبات الله تعالی